Так, ніби їх було по двадцять на кожній нозі, муляли око між елегантним взуттям респектабельних гостей, як Запорожець поміж мерседесів. Дві дівиці з якогось провінційного обкому комсомолу приперлися чи то у занадто довгих майках, чи то в занадто коротких сокенках просто на голе тіло. Звикнувши за фахом зваблювати комсомолістів, продовжували цю справу й тут. Вовтузилися, немов маючи нижче спини їжака, від чого соковиті, хоч і уживані дівочі груди вільно гуляли під тими майками. Вигулькували то у вирізі декольте, то під пахвою, і настовбурчує тканину гострими сосками, зупиняючи на собі спантеличені погляди дідусів, що Либонь відвикливі таких відвертих закликів плоті, та ще й у пристойній компанії, та обурені спалахи з-під окулярів бабусь, готових викликати поліцію моралі. Дівулі приїхали, мабуть, маючи на меті попрацювати за фахом і сподіваючись на інше товариство. Називалася одна з них Рита, тому до обох прилипло прізвисько Зіта -гі і Гіта, хоч на індіанок вони не тягнули. Подружня пара Чоловік з військовою виправкою і крутими плечима, які облягала гарна та недоречна в цій ситуації біла футболка, і жінка, вбрана у строгий діловий костюм синього кольору і білу блузку, немов вихоплені з середини 50-х років, почувалися непевно. І непевність ховала під зверхністю. Пані відкопила губу і скривилася, як пес на оцет. Пан оглядав натовп так, ніби хотів скомандувати, шикуюсь струнко. Інші наші злилися з їхніми і не відрізнялися ні одягом, ані манерами. Відставний футболіст київського «Динамо» з дружиною – та двоє панів також із військово широкими плечима. До таких забав вони були звичні. Презентація тривала недовго. Випивши по фужеру шампанського, товариство попрямувало на вечерю. Софія та Юлька прийшли до ресторану вперше. Ще біля дверей господар залу, Метр Дотель, у чорному костюмі з білою квіткою налацкані, вирізнив новеньких і провів їх до столика у центрі залу, показавши вільні місця. Їхніми сусідами за столом виявилася подружня пара з Нью-Йорка Мадлен і Стів. Дивно було називати лише на імена цих молодят, яким на двох було понад півтори сотні літ. Вони прожили разом піввіку та виглядали справді молодятами. Так дбайливо підтримував стів під ручку свою, гау, так намагався попередити кожне її бажання. Всього лише кілька годин провели Софія з Юлькою на цьому кораблі Чудес, а вражені стали понад міру. Аж тепер, опинившись за вишукано накритим столом, обидві зрозуміли, які голодні. Після ранкового чаю в поїзді та поквапом випитої склянки води на річковому вокзалі не мали в роті і рисочки. Софіє. Якщо я з'їм усе це, то лусну, окинувши оком п'ять чи сім маленьких та одну велику тарілку зі шматком м'яса завбіжки у дві долоні, мовила Юлька.